«Бубнова! Припини!» Від натовпу відділився старезний, обмотаний, мов павутинням, довгим рідким сивим волоссям дідок. Заспішив до Макара. «Гурман! Іван Маркович Гурман!» представився, простягнув руку. «Бухгалтер!» «Макару Олександр Миколаєвич, процідив механік. Гурман закивав бовванцем. Дуже приємно. Дуже. Не кажете починати, чи Ганну Григорівну дочекаємося? Почекаємо. Макар зважував кожне слово. Здавалося, ляпне щось не те, і уся забава коту під хвіст. А поки познайомимося. З колективом? І з колективом, і з виробництвом. Гурман слюхняно кивнув, Уже простягнув руку в бік швачок. А це наші... Саш! А, Саш! Уїдливо перебила його усе та ж бубнова. А тобі хто нас купив? Мамка чи татко? Гурман почервонів від прикрущів. Хтось пирснув у кулак. Я сирота! Напружився механік. «Да, а так не скажеш!» Нахабно усміхнулася швачка. «Козирний мальчик!» «А що таке голка, знаєш?» Макар почув тільки одне. «Мальчик». Налився гнівом повінця. Вуха загорілися. «А от ти мені розкажеш!» Відбив холодно. Бухгалтер Гурман пхикнув на швачку, заболобонив. «Пане директоре, пане директоре, дозвольте, я вам розкажу. Оце наш колектив. Золоті руки!» Немолоді швачки. Пухкенька секретарка Оля Роберт. Її тато, понурий як виснажений кінь, технолог Василь Васильович Роберт. Синій винуватий охоронець Пилипенко. Точно бухає. Сам дід Гурман. Макар кивав кожному, молив Бога тільки про одне. Хай стара матінка, пана Голобородька, не з'явиться. Хай не з'явиться. Уява малювала жахи, викривання, розірвання угод міліцією і вселенську ганьбу. «Котра година?» – запитав, коли після детальних оглядин першого поверху гурман і група охочих повели його на другий поверх, де розміщався просторий цех. «Скоро дванадцята», – сказала котросі Швачок. Зойкнула. «Ой, та це ж Ганна Григорівна уже в аеропорту! А ми? І не попрощалися?» Екскурсія розсипалася. Швачки похнюпилися, зазбиралися. «Ми додому! Можна! Сьогодні ж неділя!» Бухгалтер Гурман виявив готовність залишитися з новим начальником. Познайомити з економічними показниками. «Відпочивайте! Тільки залиште мені ключі від парадного входу і від кабінету». Наказав Макар із полегшенням. А йти зі сфірі не хотілося. Колектив вимівся. Прихопив із собою майже все з накритого столу. Залишив начальнику пайку, бутерброди з ікрою, оселецем і шинкою, блідий помідор і жменьку квашеної капусти на пластиковій тарелі. Макар закурив, і тепер уже без нервів пішов оглядати власне хазяйство. «Тільки би не просрати все оце!» – шепотів збуджено, заглядаючи кожний закуток охайної доглянутої будівлі. Швадське виробництво в колишньому будинку віппобуту нагадувало радше невеличку артіль та механіку масштаби справи здалися колосальними. Перебирав рулони тканин, розгублено крутив у руках лекала, клацав шватськими ножицями, роздивлявся білі сарафани на вішаках, врешті вилігся величезний закрійницький стіл, очі у стелю. І з чого починати? І оце щойно в «Механіка питання» Так одразу Марта про себе і нагадувала. «Сашко?» – почув утомлений голос коханки в мобільному. «Марто!» – вигукнув азартно. «Приїжджай до мене! Зараз же!» «Я в тебе, а тебе тут немає!» «А де ти?» «У моїй, у твоїй квартирі, біля цирку!» «Ти не зрозуміла. Приїжджай до мене!» Куди? На фабрику, хвалькувато як дитина. Вона змучилася від безсонної ночі, переживань і страхів. Він змордувався від підозр, сумнівів і близькості блискучих перспектив, у якій досі не міг повірити. Певно, цим двом треба було знесилитися вкрай, щоб забути про обережність Маски, правила й цілі. Рухи та звуки притишилися. Кабінетом, де донедавна хазінувала старенька пані Голобородько, полилась тиха ніжність. Вона таки змарніла. Зі щирою тривогою подумав механік. А він подорослішав за день, щиро розчулилася Марта. На шкіряному дивані механік притулився до коханки. Залишилося, як зазвичай, прошепотіти «Я жадаю тебе». Десь віднайти сили, щоб бурхливим сексом віддячити за всі її ризики. Та сил брехати не було. Невтримно хотілося одного – прибитися до неї, як до мами. Хай би пожаліла, хай би захистила. Марта обережно обійняла коханця, повела долоною по волосю, не щоб брехати, жадання не було. Хіба що одне відчайдушно-світле, пожаліти коханого, наче біда у нього наче тільки вона одна й може втамувати його болі. Сашенько, хлопчику мій, серце моє, вела шипотіла, ніби власну дитину пестила. Ніколи до того і вже ніколи опісля Макаровій Марті не було так хороше разом. Нані. Нані Новаковська зненавиділа журналістів у березні 2000-го. Татова сестра, тітка Мирослава, не догледіла, не встигла прибрати газети. Квоктала-квоктала над племінницею. «Ніц не їси, дитино, де сили візьмуться?» Відволіклася Кинула біля столу свіжу пресу. Чотирнадцятирічна Нані весняною гілкою тремтіла на дивані. На турботливо підсунутому пуфику перебентована права нога поряд милиці. Дивилася на ту ногу, очей відірвати не могла. «Ну як же так? Одна мить, і немає майбутнього». Як би не повернуло, немає, тільки минуле. Три дні тому вони з татом і мамою повертаються з Процева. Півдня в селі провели. Тато демонстрував своїм жінкам неосяжну ділянку землі, яку торгував напередодні. Посеред лісу, з виходом до ріки, Блукали, раділи. Усе вишукували місце, де стане їхній дім. Мамі хотілося не у низині, на пагорбі. «Анечко, це ж не Грузія. Під Києвом немає гір і пагорбів», – бурчав тато. Мама сміялася. «Тоді дім буде з баштами, як у старовинних грузинських фортець». «Як скажеш» погоджувався тато. А на ній просила маму, хай буде просто дім, звичайний. Ні, не зовсім, під соломою, щоби ще здалеку теплом від нього і стіни білі. Надвечір, утомлені, щасливі, йшли до позашляховика, що він стояв посеред сосен. Тато всміхався. «Ануко! Нані! А побудуймо грузинську фортецю під солом'яною стріхою!» «О! Нані знала! То серйозно!» Коли тато всміхався, але називав маму не Анечкою, а Анукою, він не жартував. А коли він не жартував, можна було просити в нього що завгодно. «Тато!» повисла на батьковій шиї. «Я за кермо!» «Я!» «Ну, давай!» «Але тільки до міста!» кивнув тато. І шлях був неслиський, і сонце не сіло. Трактор. З ґрунтівки на трасу сунув трактор. І якби за кермом був хтось досвідченіший за 14 річне дівча. Він, безумовно, звернув би на це увагу. Та доля. Тато обернувся до мами, яка сиділа позаду. Нані вирішили, що тракторист має знати правила. У неї головна – стій, бовдуре. Замить гальмувати було пізно. Позашляховик на повному ходу врізався в трактор. Все. Дівча весняною гілкою тримтіла на дивані. Дивилася на скалічену ногу. Вона винувата. Вона... Тато в лікарні. Зламані ребра, руки. Мама в реанімації. А в ній тільки нога пошкрябана. Ну як так? «Навіщо вона попросилася за кермо?» – схлипнула. Потяглася до газет на скляному столику. «Закон як дишло», – прочитала Великий на всю шпальту заголовок. «Поряд?» – «Таткове фото». «Що це?» «Пояснення поряд зі світлиною». Відомий підприємець Ярослав Новаковський під процевом на смерть збив жінку з дитиною вбивцю заграти стояло там дрібнішим шрифтом Нані вхопила милицю що сили дзиснула по газеті столик розлетівся укрив підлогу ясним склом та Нані не зупинялася стрибала навколо столика на одній нозі Скло в ступню не відчувала, била і била милицею по паперу, налитому брехнею повінця. І кричала ж, кричала, поки не знесилилася. Упала біля розтрощеного столика, скрутилася, тремтячими руками вхопилася за скалічену ногу. «Ненавиджу!» – шепотіла завзята. «Ненавиджу вас усіх!» Тато вирвався з лікарні за тиждень після надзвичайної події. Зламана рука, підв'язана. Корсет ребра притримує. «Ти ні в чому не винна, нані!» – навіював донці. Та голос тремтів. «Ти за правилами, а тракторист цей до кінця днів за кермо не сяде!» якщо, звісно, Побачить свободу до кінця своїх днів. Забудь про нього, Нані. І щоби не плакала, нам маму підняти треба. Анука згасала довго, нестерпно, тяжко. Танула. Ховала смуток у гіркій зморшці між чорними бровами, Намагалася всміхатися чоловікові й доньці. Горду грузинку з південного Ахалхалакі не навчили плакати. Дім, давай будувати наш дім, Нані, шепотіла слабко. Новаковський сірів з горя. Нані квапливо хапала альбом, всідалася біля маминої постелі. Звичайно, що мама права. Мама завжди права. Вони малюватимуть дім. А коли мама встане, збудують його поміж сосен біля ріки. У тому, що мама встане, Нані не сумнівалася. Медицина он яка. Мирців із того світу повертають. І грошей у тата повно. Найкращих спеціалістів запросив. Так і було. Поважних медиків оперативно висмикували з будь-якої точки планети. У квартирі Новаковських лунала англійська, німецька, навіть китайська мова. Їм статом залишалося небагато довіритися лікарям, сповивати кохану маму своєю турботою повсякчас і малювати дім. Звичайно. Нані сідала на край ліжка, тримала альбом так, щоб мамі було зручно. Анука вела олівцем по паперу, всміхалася. Тут башта. Мамусю, а де ми з тобою від літньої спеки ховатимемося? питала Нані. Анука вела слабкою рукою, поряд із баштою виникала. Тераса, конічні шпилі, вітрячки. Гарно, матусю. Тата, бережи, прошепотіла Анука. Альбом долу, очі в небо. Мо дім там собі підшукувала. За тиждень певно побачила новий притулок. Пішла. Новаковському й поплакати не судилось. Ануку поховав, кинувся нанку рятувати. Покинутим кошеням вила куту, їсти відмовлялася. Шкарябалася, пручалася, нікого до себе не підпускала. Квартиру Новаковських знову заполонили лікарі. Рік у приватному санаторії в Німеччині. Новаковський усі справи покинув. Поряд животів. Нікому догляд за єдиною донькою не довірив. Одного у Бога просив. Урятуй дитину. За рік два суди. Трактористу впаяли поповній. Хвора жовтушна газета завзято відбрехалася, винісши на перші шпальти чергову брехню. Підприємець Новаковський рік ховався в Німеччині від українських законів. І що їм? нані плакатися? Новаковський відступив. Та не забув. За півроку жовте кубло – Зійшло синім полум'ям. Винуватих не знайшли, та й не дуже шукали. «Немає в мене нічого святого», – сказав новаковській доньці. «Тільки ти, Нані. Тоді я буду завжди з тобою поруч, тату. Як янгол-охоронець», – відповіла Нані. «Повинно ж бути в тебе хоч щось святе!» Вразила нещасного тата у саме серце. Він і так мучився, відповіді не знаходив. Якої крові більше в жилах доньки? Його? Західняцької? Української? Чи від ануки? Грузинської? Раз каже, можна вірити наче невидимими сріблястими металевими латами вкрита непохитна а чим серце гріє не довіриться анука друга анука ті ж глибокі сині очі горді риси лиця чорні брови стріли ясна ядіна за таких чоловіки на смерть б'ються. За цю єдину Новаковський уб'є. О 18 Нанів чергове здивувала тата. Навідріз відмовилася від Кембриджів та Гарвардів, вступила на архітектурний факультет Київського національного університету будівництва і архітектури. І вперше, з часу страшної пригоди, заговорила про занедбану земельну ділянку в Процеві. Новаковський кілька разів поривався її продати, не хотів і згадувати про місце, де кохана Анука останнє всміхалася. Нані не дозволяла. Не говорила нічого, просто махала головою знічено «ні-ні». І от дім будуватиму в процеві, сказала просто, за маминими малюнками. Приголомшила. Серце задихнулося. Не дібрав що відповісти, кивнув, дав нані волю і гроші. Хемерна споруда виросла за два роки. На ній ні на йоту не відійшла від маминих малюнків. Тут було все анучене башти, широкі тераси, конічні дахи з вітрячками. І Ярослав Новаковський полюбив дивний, недолугий, незрозумілий для чужого ока дім. Тільки тут озлоблена, нещасна, одинока людина, у якої не було нічого святого, відпочивала душею. У 2009-му Нані стала дипломованим архітектором. Татовим коштом відкрила архітектурне бюро. Захопилася творчістю Отто Вагнера – і віденського сецесіону. І в себе нічого, та поряд із донькою й досі не було нікого, про кого Ярослав Новаковський міг би радо подумати, годиться в майбутній зяті. Друзі так, цих повно. Трусили патлами і порожніми кишенями, застрягали в наненому бюро надовго, а коханого не було. Новаковський згадував Любу Ануку. Така ж була. Ніхто з хлопців не міг похвалитися, що хоча б глянула на нього прихильно. Долю свою чекала. Його, Ярослава свого. І до Нані має прийти Любов. Новаковський орлиним оком Обмацував кожного, хто наближався до доньки, ближче, ніж на сто кроків. Намагався передбачити події. Був готовий убити кожного, хто тільки наміриться поставитися до його квітки легковажно чи образливо. Мучився. Який він, обранець Нані? Хто? Цей? Чи може он той? Олександр Макаров не сподобався Новаковському з першого погляду. Макар би теж зосередився на емоціях, та знайомство з Новаковським пройшло під знаком «Данджер». Одного дня, всередині серпня, коли він збирався відсвяткувати своє тримісячне хазінування в есфірі, зателефонувала Марта прошепотіла поспіхом, «Сашко, до тебе візитери, не підведи!» З того, як швидко Марта ввірвала зв'язок, механік зрозумів або щось підслухала в шефовому кабінеті, або дізналася щось важливе запізно. За хвилину до його кабінету вже заходив Макс Сердюк, Хазяйським жестом запрошував сюди невисокого лисого чолов'ягу з чіпким поглядом. «Прошу, Ярослава Михайловичу!» Макар не бачив красунчика Макса з півроку. Сподівався, піде від Сердюка ніколи вже не зустріне шефового синка. Три місяці тому, коли він прощався з офісом нардепа, Сердюк теж чекав на сина. Та Бог милував, не перетнулися. Володимир Гнатович тоді сухо побажав помічникові успіхів на бізнесовій ниві. Додав, у наших справах усі контакти через марту. Безумовно, запевнив Макар, хоч не дуже й розумів, про що мова. «Я залишаюся вашою людиною, Володимир Гнатовичу». «Ну, прийде час, побачимо», – пообіцяв Сердюк. Час прийшов. Макар напружено зирхнув на гостей. «І чому йому завжди здається, поряд із Максом він обов'язково побачить Любу?» «Доброго дня», – сказав насторожено. Підвівся з крісла, пішов до чоловіків. «Максе, радий бачити, як Володимир Гнатович?» Вкрай ввічливо простягнув руку лисому. «Макаров, Новаковський, – буркнув лисий, – явно не бажав брататися. Макс уже йшов кабінетом. «Оце, значить, і є твоя фабрика?» «Моя!» – необережно, нахабно процідив Макар. Новаковський прискіпливо зиркнув на механіка. хто її тобі прикупив? Мамка чи татко?» Макарові у голову вереск. «Мальчик! Мальчик! Бабця!» «Ну, звісно!» Новаковський насупився, кинув. Показуй! Макар вів гостей довгим коридором. Волося дибкі. Що відбувається? Винувато враз знайшов. Клята Марта. Не могла попередити заздалегідь. Хоч би знати, що за фігня. Сердюк Макса прислав. Казав усі контакти через Марту. Ну, все зрозуміло. Досить. Новаковський зупинився в коморі готової продукції на першому поверсі. Присів на тюк з упакованими сарафанами. Насупився. Думку м'яв. «Значить так», – оголосив, – «завтра чекаю тебе Максе і пана Макарова». «В себе в процеві! Обговоримо!» Макс захитав головою. «Ні, ні!» «Ну, найпевніше його Марта привезе!» «Про Макара, як протюк із сарафанами!» «Я в татові справи не втручаюся Ярославу Михайловичу!» то «Марта, то й Марта!» – відповів Новаковський. Зеркнув на механіка. «До зустрічі, мануфактурщику!» «А о котрій я повинен бути у вас?» – запитав механік, хоча хотів дізнатися інше. Навіщо йому пхатися до Новаковського? «Як сонце сяде?» – розпливчасто відповів Новаковський. Рушив геть. «Зустрінемося!» – пообіцяв Макс. Пішов за Новаковським услід. Безумовно. Стояв посеред упакованих сарафанів, дивився гостям у слід. Дідько, ну до чого ж пафосні суки? Тримтів від люті, покідьки, козли, мажори довбані. Звикли в баблі купатися. Спробували би, як я, самі, «Нічого, ще подивимося, хто крутіший».